Bon dia a totes i gràcies per venir. Uh, sobretot gràcies a les persones que ens acompanyen cada dia les represaliades i ens fan tota la feina i ens donen tot el suport escalç, sobretot a les represes per venir avui en aquest acte alert solidària que sempre ens està solucionant els problemes i els dubtes no? uh, arran d'aquesta bueno, del, uh, del tema d'avui d'aquesta conferència, una, una conferència que ve a través de la nova proposta de la llei d'amnistia i que ens, ens farem un anàlisi més jurídic i polític de, de, del que seria la, resolu bueno, la resolució d'aquesta llei si acaba resolent-se. Um, Agrair-vos estar aquí i ara ja donar, donarem pas a Jordi Busquets, advocat d'Electa Solidària, i a Eva Pous, igualment, advocada d'Electa Solidària. Gràcies per ser aquí. per fer un anàlisi jurídic de la proposta de llei d'amnistia una proposta de llei que va entrar el dilluns passat a ser tramitada al Congrés de Diputats que va ser presentada només en signatura del PSOE i estem fent farem avui una, una anàlisi d'urgència d'aquesta llei i d'urgència perquè aquesta llei ara mateix és una proposta i per tant doncs, pot ser esmenada a seu parlamentària i després, això seran les pròperes setmanes, però després en els propers mesos ens veurem amb el, amb el dia a dia que pugui passar amb la seva aplicació i amb les diverses derivades que us intentarem també explicar, tot i que sabeu perfectament que en el marc legislatiu punitiu existent en l'estat espanyol en els darrers, en els darrers, en els darrers eh, 40 anys i sobretot en els darrers 10 anys doncs, Soment doncs, que la... hi ha situacions que són difícils de, de preveure, però que intentaran per tots els cantons doncs, impunable eh, això o no aplicar-lo o tenim més que clar. Dit això: La llei té un total de són 26 pàgines eh, perquè us feu idea, l'ideal té 13 articles per eh, set articles, 23 pàgines i de la qual en aquest d'Espanya hi ha 12 pàgines dedicades a l'exposició de motius. L'exposició de motius, en tota, tota llei ve amb exposició motius, no és que sigui només aquesta. Eh? Eh, però justament, segurament, la voluntat de les persones que han intervius en la negociació, que aquesta exposició de motius sigui prou àmplia, prou llarga, 12 pàgines, que és el 50% del, del text, per tal que puguis superar el filtre del Tribunal Constitucional és una exposició de motius que pivota bàsicament en, en dos idees. No? Una idea és la pròpia constitucionalitat d'aquesta llei. Uh, això ho desgrana dient, doncs, en primer lloc, que és una llei que l'amnistia, la, aquesta figura, és eh, la figura que la, la, la, la pròpia Constitució no la prohibeix. A la vegada diu que ja han existit en el, en el règim espanyol anteriors desamnistia sobretot destaca la llei del 77 i diu que aquella llei va ser declarada constitucional. Per tant, que ja hi ha en el mateix estat espanyol antecedents de lleis amnistia que no han estat decretades inconstitucionals. També fas ment, no només a, a la història de l'amnistia de estat espanyol, sinó a l'amnistia regulada en països propers, com és en aquest cas en el marc europeu en el que estem. No? en aquest cas parla de diversos països Itàlia, França, Portugal que tenen explícitament a la seva legislació l'amnistia regulada i que fins i tot, per exemple Portugal ara que mateix any han aplicat una llei d'amnistia per tant va sumant ingredients per tal de eh, donar els motius perquè no sigui decretada inconstitucional per tant que s'ajusta a la llei. No només això va sumant i sumant i sumant en aquestes llargues 12 pàgines. Fa referència també a la Unió Europea. Diu que, en diverses resolucions, la pròpia Comissió Europea, el Consell Europeu, el Consell d'Europa, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal Europeu de Drets Humans, han manifestat en diverses resolucions, sentències, en tota la seva vida d'existència, emparant les amnisties. Per tant, en cap moment, hi ha una resolució a nivell d'Europa que ha hagi acordat doncs, que amnistia no s'ajustava a drets. Per tant, també es considerat que dins del marc europeu la figura amnistia és una figura normal, existent, que, que es tracta amb la habitualitat i per tant no és estranya ni representa cap atac a un estat de, de dret. Evidentment, la, la meva exposició va molt amb la lògica de l'exposició de motius, eh, unes motius que, com ja veureu, ja ho explicaré, està clar que està redactada per un, per un dels munt aquí pàndols negociadors, està clar que està sobretot eh, imbuïda per un espirit doncs, eh, centralista, per un espirit eh, que segurament doncs, doncs, neix de, de, de les propostes del PSOE. Una, una amnistia que segueix dient que també està reflexada en diversos lleis a l'estat espanyol, la pròpia llei de justícia incriminada, l'article 666 estableix també l'afesment la, la, la de l'amnistia però no només això, no només en lleis estatals lleis autonòmiques de diversos paràmetres autonòmics dels països catalans de Mallorca estableixen també o fan referències a les supostes d'amnistia i tractats internacionals, tractats internacionals que el propi estat espanyol ha signat en el que es tornen s'empara l'aplicació de muntar les amnisties. Per tant, com podeu veure, una gran part dels de motius es centra en anar ingredients per tal de considerar absolutament constitucional, que no a la Constitució aquesta llei d'amnistia. Però l'altre element que hi ha a l'exposició motius és el per què. No? Com s'entrada la constitucionalitat, aquesta constitucionalitat a la vegada també ha d'haver d'haver donada pel eh, motiu, l'interès. Eh, com que és una llei excepcional, ha haver un motiu també excepcional per la seva aplicació. Bé, doncs aquí eh, entra doncs, ja en una diatriba de referències eh, a la convivència, no? recuperar la convivència, presumptament trencada, arran de les tensions institucionals, doncs, aquí torno a repetir que em repeto la llei, eh, viscudes en els darrers deu anys, Catalunya i que per tant per recuperar aquesta convivència, per transicionar la política catalana, creu conveniem aquesta mesura excepcional com és una llei d'amnistia. Alada també manifesta que ha existit una desafecció per part de la població per part de la població catalana envers l'Estat, per part i que és històrica no no és va deu anys i que doncs el el, el devenir del el PSOE dels catalanapatents encara poden augmentar aquesta desafecció. Per tant, considera que tancar aquests possibles que encasten oberts ajudarà, doncs en què aquesta desafecció pugui, pugui disminuir-se. Per que us he dit, veieu clar que tota la lògica és del guanyador, del que imposa, del PSOE. De... no hi ha ninguna sola referència a l'aplicació Eh, retorçada del dret penal que s'ha fet en aquests darrers deu anys contra centenars de centenars de militants. No hi ha cap referència al dret penal Gamic, un fet que ha estat eh, eh, constatant no només per juristes eh, d'aquí, sinó de la resta d'estat, per juristes de, de fora i per tant ha estat una, un, un, un cas d'exemple d'utilització de, d'estralera del dret penal contra els dissidents polítics. No fa cap crítica tampoc a l'actuació desproporcionada de la policia, als cossos policials a l'1 d'octubre. N'hi ha altres actuacions durant aquests darrers 10 anys. No hi ha cap actuació tampoc, evidentment, capaçment al dret de la denominació. És que ni tan sols això, el, quan es fa referència a les consultes, el, en concret a l'1 d'octubre, es declara que la pareixer de va ser legal i tan sols li ho torna una certa legitimitat. Per tant, el relac que ens veiem a l'exposició motius està pensat per Sí, per passar al control de constitucionalitat, però trobem a faltar una marca de crítica, una manca de crítica cap a la pròpia actuació de, de l'estat espanyol. Eh, tot sembla, el tanar d'aquesta posició motiu és d'un un perdó, és dir, no, no és el que volem nosaltres. volem un reconeixement de tot el patiment sofert per totes les, les repress aliades d'una Dit això, la llei, entrem en ja l'article 1, en els supòsits que serien amistiables. Comença amb una, amb una definició genèrica dels casos, de les actuacions. En tot cas, primer, l'àmbit temporal, això sí que queda molt clar. L'àmbit temporal dels casos que podran ser amnistiats seran des del 1 de gener del 2012 fins al 13 de desembre del 2023. Tots els casos que estiguin en aquest àmbit temporal no hi ha cap dubte que, dintre, que podran entrar dintre de la l'amnistia. Però quins supòsits seran? Quins casos? Quins actes? Els actes que podran entrar, en primer lloc, segons l'article 1, són els actes executats en el marc de la consulta del 9 de novembre del 2014 i del 1 d'octubre del 2017. Actes abans, durant i després. D'aquesta manera genèrica. Complementa aquesta, aquesta relació d'actes amb el següent apartat, en l'apartat A, en què ens parla que també són amistiables els actes comessos amb l'intenció de reivindicar, promoure o procurar la independència de Catalunya. Per tant, només amb aquest supòsit, ja d'entrada, entenem que tots els casos, tots els casos que han hagut en aquests de res, 10, 11, 12 anys d'aquest àmbit temporal a Catalunya, que eren absolutament emparats per la llei d'amnistia i, per tant, haurien de ser amnistiats. Ara bé, tot i que aquesta relació de fets és molt àmplia d'entrada, tot seguit, a les següents apartats de l'article 1, passa a concretar, però a concretar què insisteix. Utilitza la fórmula diu, en tot cas, eh? ja hem dit els actes que entren, però en tot cas jo vull que quedi constància de què sí o sí ha tratat els casos. I aquí llavors entra a parlar de delictes. Entra a parlar en primer lloc de la malversació, dedicat sobrement a tots doncs, els funcionaris públics, entra després amb epígrafs que estan clarament pensats per casos molt, molt, molt, molt concrets que tots tindrem en ment ara quan no us ho digui, per exemple, un epígraf on doncs parla que serà amnistiable també les persones que hagin fet actes per tal de divulgar el projecte independentista, reclamar informació o adquirir coneixement sobre experiències similars. També, casos concrets, es fa ment, doncs, quan parla de la també que ha doncs, els actes de prestació, d'assistència, de seguretat a personalitats. Segurament ens venen a la cap dos casos eh, perfectament quadrables aquí. Posteriorment, l'article 1 entra a tractar als activistes i manifestants i en aquest cas diu que han amnistiat els actes de desobediència, d'atemptat a l'autoritat i de les ordres públics fets durant les, la consulta i el referèndum, així com en qualsevol de les manifestacions en què sigui per mostrar els objectius dits a l'inici de l'article. Per tant, una revisió de suport en genèrica, qualsevol manifestació en la que tingui alguna connexió amb la reivindicació de la independència, seria enquadrable, sigui el delicte que sigui, a no ser que estigui dins dels delictes de closos, que així ho parlarem, seria enquadrable dins de l'amnistia. També parla de les, de les injúries, dels actes de desconsideració, de desconsideració cap a les autoritats, funcionaris públics i institucions. Aquí eh, lliga aquestes, eh, aquests actes a que estiguin connectats directament amb el procés d'independència. En el mateix article 1, i acabant, fa una revisió també, com ja ens ho esperàvem, eh, que també s'han amnistat els policies actuants i altres funcionaris, i per últim acaba aquest article 1 dient que també seran amnistiats els delictes conexos. És a dir un delicte de que, es, de que per si no tingui eh, una connexió directa amb el procés dependènciaquè s'hagi efectuat en conció amb delictes amb actes que sí que tinguin aquesta connexió. Per tant, aquí també hi ha una remissió que tanca aquest article 1 en què, com us he dit, hi ha una remissió genèrica a actes, per després dir que, en tot cas, no, ratificar, confirmar, que sí o sí entraran una sèrie de delictes que ho mandat. L'article 2, que és important, les exclusions, eh, serveix per, per entendre el que no ens acaba de dir l'article 1. A les exclusions eh, tenim el primer paràgraf en què es parla de que els actes dolorosos contra les persones eh, estaran excloses els actes dolorosos contra les que haguessin produït un resultat de mort, així com la, eh, la, la, que hagin provocat la pèrdua d'un òrgan, d'un sentit o d'un membre. Per tant, estem parlant de lesions amb resultats greus o greus que queden molt taxats o amb actes doncs, que hagin provocat de manera dolorosa, hagin produït un resultat de mort. Respecte una altra exclusió, la segona exclusió són que queden eh, closos, els actes de, de maltractament i de tortura, això ho ha adreçat doncs, a, a les actuacions policials, sempre i quan hagin superat l'ombral mínim de gravetat. El problema aquí que tenim és una, la indefinició si um, està gravetat. No? Queda molt indefinit i és una primera crítica que ja apunto a les que diré després. De Després, el C, ens parla dels casos de terrorisme. Aquí diu que perquè siguin amnistibles caldrà dos requisits sí o sí. Existència la existència d'una sentència ferma i que estiguin eh, dintre del llistat que estableix l'article 3 de la Directiva de la Unió Europea, 2017, parla del 541. Han d'existir els dos elements per tal de que siguin amnistibles. En els següents dos epígrafs parla dels delictes de traició contra la pau i l'independència de l'Estat i contra els delictes que afectaran els interessos financers de la Unió Europea. Aquests no veiem que, que puguin ser aplicables, però bé, consten en la llei. Finalment, l'exclusió. Esclou també els delictes en què la seva execució s'hagin eh, apreciant motivacions racistes, antissemistes, antigitanes o una altra classe de discriminació referent a la religió, creences, de la víctima, etnia, raça, sexe, etc. Com podeu veure, no està inclòs aquí, com no queda esclòs, per tant, de l'aplicació de diamnistia als actes en què a la seva motivació s'hagi fet constar que van ser fets per odi, Acabarà les exclusions. Eh, una crítica que, que volem fer. Critiquem, en primer lloc, el, el fet justament que us he comentat a l'article 1. Eh, ja he que hi ha una referència genèrica als actes, però després hi ha una concreció de delictes i no notem a faltar delictes. Notem a faltar delictes, sobretot, que afecten a, a manifestants i activistes. Delictes com el delict de coaccions, delictes danys, delictes de lesions... I per què ho diem això? Ho diem perquè justament el fet de haver fet constat delictes i aquests no, creiem que és una escletxa que pot sacrificar per tal de dificultar l'aplicació de la llei de amistia per ser jutges. I per tant creiem que una relació més acurada haguera estat incloure aquests delictes ja que s'han inclòs... a eh, d'altres s'ha fet, per tant creiem que hagués més completa amb la inclusió, per exemple, d'aquests delictes. Tot i que hem de dir-vos que respecte als militants i, i activistes que a han defensat l'alerta solidària hem fet un càlcul i són fins a 22 delictes diferents que hem arribat a les bases dels diferents procediments. Per tant, no busquem un llistat tancat, perquè tampoc és el sentit de la llei, però sí que ens sorprèn que s'hagi volgut incidir molt a base en casos concrets i a, i a la vegada s'hagi doncs, deixat de banda alguns delictes, sobretot relacionats amb manifestants i activistes. Un altre element que també volem destacar és l'element dictacionalitat. L'element dictacionalitat queda molt definit en una sèrie d'actes i en canvi queda poc concretat, poc definit amb els actes referits a, a manifestants i activistes. És una altra crítica que, que, que també ens grinyola el, la clàusula final, de l'última pígrafa de l'article 1, quan parla, com us he dit abans, dels delictes connexos, no? Eh, quin és el límit d'aquesta connexió? No, no queda aclarit quin serà la determinació per aclarir o per saber quins delictes connexos s'encabiran o no dintre de la llei d'amnistia. També, com us he dit que ens doncs, hauria agradat que haguessin inclòs l'article 1, el delicte per exemple de lesions, danys, coaccions i altres considerem que tot i com us he dit en les exclusions no s'esclou els delictes els actes comesos amb motivació en eh, les quals s'hagi determinat que va existir eh, l'element d'odi considerem que hauria estat bé també incloure expressament en els supòsit de l'article 1 tampoc s'ha fet creiem que totes aquestes situacions poden generar situacions de patiment eh, extra a les represaliades que convéria evitar i l'habitament s'hagués pogut fer incloent aquests supòsits. Per últim, com a crític encara que segurament que en els propers dies, mesos i setmanes podrem ampliar-la. També critiquem el fet que no estiguin inclòs eh, persones represaliades, represaliades perdó, amb motiu de lluites polítiques diverses que no es poden entendre sense la influència del denominat procés. Determinades lluites que han existit, que no estan connectades directament amb el moviment independentista, però que amb el temps s'han produït en els mateixos moments i que entenem que no, no, no es pot entendre una sense l'altra i per tant aquest marc mental que estableix la llei d'amnistia haurien també dencabir aquestes altres lluites que tots sabem que han estat també sotmeses a una repressió feroixa amb no? personaments i una repressió amb, amb, amb desenes i desenes de causes penals obertes. Per tant, jo fins aquí el... us he exposat perquè el són els próximos motius, l'article 1, l'article 2, en quins casos hi ha quines exclusions, una primera crítica i per tant ara passo la veu a l'Eva Post per tant que acabi amb la disposició. Sí, sí. Uh, jo explicaré quin és uh, la, el procés no? per, per la seva aprovació i quin serà el recús d'aplicació uh, en principi s'està tramitant com a llei pel uh, tràmit d'urgència amb circumstàncies normals amb dos mesos com a molt doncs, hi hauria d'haver-hi la llei aprovada ens trobem amb una peculiaritat, eh, gent sorprenent per part de, de, de, de l'estat espanyol en què el PP té majoria del Senat i també ja estan a córrer cuita a modificar el reglament del Senat per intentar dilatar. Llavors ens podem trobar que podem estar 3-4 mesos fins a la seva aprovació i publicació al BOE. En principi, la llei un cop publicada al BOE doncs ja seria vigent i ens podríem trobar tres circumstàncies diferents. Una seria la qüestió d'inclusivacionalitat que podríem plantejar als jutges quan algú digués que s'apliqués la llei d'amnistia en un cas i un jutge digués, doncs pregunto el constitucional a veure si s'ajusta si o no als marcs de la Constitució, que són els que, com ha dit en Jordi, a la disposició de motius es eh, regula, no? que no ens sortirem pas dels marcs espanyols de la seva Constitució. Després tenim una altra opció que segurament també passarà que és la, la el recurs inconstitucional que faran els partits polítics que tinguin més de 50 diputats que puguin plantejar en el Tribunal Constitucional a veure si eh, s'ajusta o no a la seva legalitat. I després un altre tercer escull que pugui ser la qüestió de prejudicialitat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La pròpia llei en el seu articulat diu que els recursos no seran Uh, suspensius en cap cas. Hi ha un mecanisme en concret que és el recurs d'inconstitucionalitat si és demà més com a mesura cautelar la seva suspensió el Tribunal Constitucional podria acordar que fins que no resolgui si és o no inconstitucional doncs es deixin suspens la seva aplicació. Hem de dir que seria el primer cop de la història del Tribunal Constitucional que apliqués això però tant com no seria sorprenent veient les maniobres constants que hi ha hagut i que, com ha dit el Jordi, la poca credibilitat que ens mereixen no? els seus propis mecanismes de legalitat, de control i de seguretat, entenem doncs, que podria donar-se, tot i que seria el primer cop com he dit que passaria. Llavors, un poc cop superats aquests esculls, si anem a com s'aplica, la llei determina que s'aplicarà de forma o bé d'ofici un jutge que digui S'ha sortit aquesta llei i entenc que això seria aplicable i, per tant, dono trasllat a les parts perquè diguin si entenen o no que s'ha d'aplicar una amnistia als delictes, a instància de part o a instància del Ministeri Fiscal. Aquí instruem també la peculiaritat d'aquells procediments són a banda del Ministeri Fiscal, que encara que tingués instruccions a dir que sí que s'ha d'aplicar, veurem com reaccionen els, els fiscals també hi ha casos en els que hi ha acusacions particulars o controlars no? a la mà de l'extrema dreta i que els interessos de l'extrema dreta quins seran els seus posicionaments i ja els podem avançar. Llavors, aquí és on ens trobarem dues peculiaritats. En cas que el jutge estimés que sí estigués administriable, de moment no passaria res, les parts podran recórrer-ho, la pròpia llei es remet a la regulació ordinària, no s'ha creat un procés extraordinari o fora de de la llei d'enjudicament criminal vigent però en el cas que es denegués, que el jutge entengués que no, tampoc no seria suspensiu, cosa que vol dir que tot i que tu estiguis recorrent que el teu cas ha de ser amnistiat el procediment pot continuar i no és menor atès precisament el que havia plantejat el Jordi de, en el cas de les exclusions en què en un delicte en concret es supedita el fet que pugui ser amnistiat o no en el cas que no tingui sentència ferma. I aquí entra, després en conclusions, les, les, les preocupacions que ens hauria de generar a l'indic social. Un cop a setmana, els jutges tenen dos mesos per resoldre. Tampoc diuen què passa si en aquests dos mesos no ho ha resolt. I els que estem sovint com a advocats o com a perjudicats al sistema d'administració de i justícia Sabem que per les defenses els termini són obligatoris, per l'administració de justícia aquesta obligació normalment no es produeix i en qualsevol cas no hi ha conseqüències quan no, quan no es dona. En el cas de que una part demanés que perquè hi ha una qüestió d'inconstitucionalitat o perquè hi ha una qüestió de prejudicialitat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la suspensió en principi afecta només en aquell procediment. però, un jutge pot dir jo sé que s'està tramitant això i, per tant, m'espero la seva tramitació fins que hi hagi aquesta resolució. En aquest cas, a diferència d'un cop a ser denegada, és que s'hauria de penalitzar, entenem nosaltres, tota la causa. Perquè el perjudici que es podria ocasionar en el cas de que finalment es digués que sí, que és legal aquesta llei, eh, si el procés hagués continuat, com que no hi ha hagut una resolució de la denegació, Eh, ens podríem trobar que hi hagi doncs, prescripcions o de penes o de delictes. Llavors nosaltres aquí eh, només en l'àmbit penal després atacaré un moment al tema administratiu amb la seva aplicació eh, hem desgranat una miqueta les xifres només en l'àmbit penal. Nosaltres des d'aquest període que contempla la llei hem comptabilitzat que tenim 1.133 persones represaliades perquè en tinguem coneixement, alerta solidària. D'aquestes, gairebé el 50%, 563 persones, hem aconseguit que les seves cases causes s'arxivin. Després, de les 570 persones restants, tenim quatre supòsits diferents. Un és la gent que encara ara, a dia d'avui, estan amb instrucció, instrucció és el moment processal en què es practiquen les proves per veure si hi ha elements o no per portar una persona a judici. En tenim 144, que això és un 25%. Esperant judici, tenim 145 persones, que és l'altre 25%. Esperant sentència, 11 persones, un 2%. Sentències amb un resultat d'absolució total són 132 persones, un 23%. I finalment, sentències amb una condemna total o parcial, perquè pot ser que t'absolguin uns electes però que en condemni altres, tenim 138 persones un 24%. Desgranant tot això, entenem que com que les persones que ja han sigut arxivades o les que han sigut absoltes no serien aplicables a la llei d'amnistia, només tenim 468 persones que se'n podrien beneficiar amb l'àmbit penal. Nosaltres, entenent precisament no?, que per la rigorositat que hauríem de tenir eh, en l'aplicació d'aquesta llei, haurien d'entrar totes aquestes persones, Ara parlarem de quines són les traves que ens trobem. Per una banda, amb el tema administratiu, la pròpia llei d'amnistia o la proposta de la llei d'amnistia, eh, hi ha dos elements que ens criden molt atenció. El primer és que en eh, l'àmbit administratiu es diu que seran amnistiades, però les conseqüències de l'amnistia és que no hi ha rescavalament dels diners que s'ha pagat. Què vol dir això? a mi m'han sancionat per manifestar-me però, en canvi els diners que jo ja he pagat no se'n tornaran. Si jo no hagués pagat i el procés encara estigués obert, se'm podria amnistiar. Què vol dir? Que de facto no té sentit l'amnistia de les sancions administratives perquè efectes pràctics la caducitat dels antecedents penals en la major part dels casos ja haurà passat, he suplit un any antecedents administratius i que la sanció econòmica aquells diners normalment, en base a la solidaritat, hem aconseguit recabar perquè la gent no, es, no, no tingués el desgast econòmic no seran retornats. Altre, que, a més a més, recordem que eh, gairebé la totalitat de les multes, com a mínim, alerta, hem tramitat en, en procediments administratius, totes, o oh, un 99%, han set de mans dels Mossos d'Esquadra Departament d'Interior. Per tant, aquests diners estan en mans de la Generalitat i que casualment, en principi, o en el moment de la negociació o en el moment en què es van impulsar els dos partits que suposadament han impulsat aquesta llei, eh, han estat en el govern de la Generalitat de Catalunya. L'altra cosa és eh, la responsabilitat eh, a nivell del Tribunal de Contes. Que passa el mateix, que es poden iniciar, les conseqüències és que tampoc no rescabalaran els milers d'euros que han recaptat, també de vegades de forma duplicada, també en base a la sumiditat. Llavors, l'aplicació. Un cop es, es presenta, hem dit que tenen dos mesos els jutges per resoldre. Què passa? No sé si, si hem estat totes en l'actualitat, però fins i tot abans de que es presentés aquesta llei hi havia doncs, comunicats del, del Poder Judicial, de les sales de govern, dels plens, dient que això era una intromissió i que era algo que no, no veien amb bons ulls, diguem-ho suaument, el Poder Judicial. Aquests mateixos jutges que signen aquests manifestos, que es manifesten fins i tot davant dels palaos de justícia, són els que hauran de decidir si un cas s'amnistia o no. I aquí entra la primera... Fase, diguem així, que nosaltres, doncs, veient el redactat, veient com han filat prim no? amb aquells electes que afecten el govern i els funcionaris, eh, deixen bastant a l'intempèria de l'arbitri judicial la seva aplicació. No? I, per tant, podríem traduir i també tinguem memòria, i sobretot eh, coneixent com és l'entrenyada de l'estat espanyol, que la interpretació que en facin els jutges d'una cosa ambigua, doncs segurament, no serà a favor de les persones represaliades i més, fins i tot en el context actual, en què ells mateixos sembla que s'hagin declarat en peu de guerra la... Nosaltres des de l'ERC entenem que com hem fet sempre amb les lleis espanyoles, el Codi Penal i altres lleis seguirem batallant per la seva aplicació i seguirem defensant que s'ha d'aplicar l'amnistia a totes aquestes persones també entenem que s'ha d'aplicar no només a les persones represaliades pel tema del procés sinó a totes aquelles que eh, contribueixen a intentar millorar les condicions socials del nostre país i, i hi ha una altra cosa <coughs> en relació amb això que és precisament que la llei, més enllà de l'articulat el que ens trobem és que no preveu un mecanisme de seguiment i control tampoc figura en els acords que van firmar i que vam publicar Junts per Cat i Esquerra Republicana, cap mecanisme de control i seguiment de la seva aplicació. Llavors, això sumat no, al primer punt que dèiem de com s'aplicarà i qui ni toca aplicar-ho, nosaltres entenem que és un hi ha no, el, el pes de, de, de, de fer no, la queixa política i, i sobretot el control necessari de la seva aplicació. I és per aquest motiu que nosaltres des de l'Arte Solidària Uh, farem el monitoreig de la seva aplicació, ens posem a la disposició de totes les represaliades, no només d'aquelles que, que fins ara hem portat alerta, sinó totes aquelles persones que hagin set represaliades en tot aquest procés uh, per motius polítics perquè puguem assessorar, puguem acompanyar i puguem fer el control i el que sempre hem fet des de la dreta, que és uh, vetllar perquè els nostres drets no només els puguem defensar, sinó que els podrem els executar. Així que sense la col·laboració de la gent, sense la col·laboració de les organitzacions, eh, serà molt difícil, però el que segur que no, no serà és sense aquesta organització, deixar-ho com un merg titular i que l'aplicació acabi afectant a quatre en lloc de totes les persones que gràcies a totes aquestes persones hem aconseguit fer passos a gegants amb els drets nacionals, doncs serà per fer No, no. Simplement doncs, van sorgint idees, eh? Parlant d'això de les multes, doncs, que, que no seran retornades, per tant, l'amnistia ja en aquests casos és com una tot, ridícula. Totes les altres, potser casos més, més, més forts, no? Per exemple, les presons provisionals patides. Les presons provisionades patides, les persones que les hagin patit i que hagin estat absoltes, per tant, no seran entre objectes d'amnistia, podran demanar indemnització per aquesta presó injusta que vam fer i sempre quan hagin estat absorts. Les que hagin tingut un presó provisional, que estiguin ara en procés de tràmit del seu procediment, i siguin ambistiats, doncs se'ls innegarà aquest dret d'indemnització. Per tant, és que fins i tot amb això doncs, eh, és molt, injust, no? molt injusta aquesta llei. No? volia apuntar això com normalment encara m'ha vingut a, a carrer crec que hi ha supòsits que, que, que estarien parlant de o si sigui, hi ha gent que està a presó per, el, per les manifestacions i, i ara mateix estan en tràmit eh, recordeu, dos casos com a mínim per l'indemnització i, i altres casos no, doncs, que hi ha gent a, a presó que estem en, en missa del procediment per tant doncs, són, són situacions que la llei d'amnistia acaba doncs, a, a, acabar, a, a de manera molt, molt injusta, no? amb un patiment tan greu com és el, el fet de no de, de la multa no? administrativa que, que és un perjudici però una, una presó no? que ho fet més sí, però, complementar això. hi eh, tot tota araí el casal de eh, Capa Blanca i a radio drama que s'hagi pogut doncs, fer aquest a i fer la transmissió eh, en directe, donem però per acabada la, la aquesta transmissió en directe, per tant que vosaltres mons fer aquelles preguntes que amb doncs, la, la privacitat que dona però estar en aquest acte públic, eh que di, doncs, eh, doncs